مولانا عبدالباری صاحب دور تفسیر قرآن دا اکاست نمبر کے ست چپر ٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی پر ایک ست اپر دو ست دوزار نو کے شعر دید ملائی دو پتہ یا ست ای اشاہ دیتوید سنت کے اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمان بلازان اس دیمین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو قالوا نه دی ویلنه برحاله ہمیشہ به یمغا فدبامی حقین منج وران حتا فردی پوری یرج الینا موسی ترا پسیمنګ ته موسی علیہ السلام قال اویدو یا هارونو اے هارونا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته وی ما مناکاسی منکړیت ازرائی دم کله جدا ولیدل شو الله تتبیانی چ جما ته بيداری دیونه کړه ما پسرانلی افاسیت امر ایتانا فرمانی وکړه د حکم زما قالن او موسی علی السلام او هارون علی السلام یا ابن امه ای زیاد زما لا تاخذ بلیهتی منی سگیر زما ولا براسیو نصر زما موسی علی السلام د ډیر جوش او د غصې د وژنې رور د سر او د ګرن نیولو او زمونږ استادان بازي وایي چې دا غصنه و بلکې دا هارون علیه السلام موسی علی السلام زما سره نږدې کو را جوړ دې کو خو دېونکی موسی عليه السلام خو انتهایی روبنا کو السلام باہرون السلام رو برآغې غیران <تصفح> <تصفح> ځېکو ځن ته داسې چې په ډا خبره او توکې نو هغه او توئ موسی عليه السلام متوي هارون له سلام متوي یبن امه لا خود بلهیتی ولا براسین ما در سره د ګری نه مرکا گا انی خشیتو زه او یریدم ان تقول چې وای بتا فرقت بین بنی اسرائیل تا را واست پماز د بنی اسرائیل وګې ولم درقب قولي او انتظار دیونه کوي نا زماته بیا په رییدم ا سنا چې بیا مې راټی او بیا را تدا وای چې ما خو ته پر خده وی چې پدې کې اسلام کین او تا بلې کې جدایرا واست ما پوري پر انتظار کړم وې ښا اوس راغې اغاصل جا شیطان ښا قال او موسی عليه السلام فما خطبك اصلهال سامريو يا سامريا وې دا تا ولې کار کړې قال انه دو ته جواب کی وی بسردو ما لیدلیو ما هغه سلم یبصرو به چدی نیولیدلیغه فکبصو نو ما را هغه استل قبضتن را غسل من اثر الرسول د تابع دارای د پیغمبرنا فنبصان بهم فریح خوددا فکذالک اسولت لنفسي دغ صداکار خصه جما تنف زما تدیر غستون سم رات دی نو سو کوی چې کله د در دریاب غاړه ته رالو نو ده جبرئیل امین با سور راغی او هغه مخکړه روانو مدانو رو پسې زکرار روان شوین اسو کوئی د فرعون اسنره ته نو جبرئیل امین با سور راغی خو به هر حال وی جبرئیل امین راغی او دی کاه او د ساميري نو موسی علی السلام پیجن دلې نو هارون علی السلام پیجن دلې نه بل جابه پیجن د ساميري او ایبا صورت ما غسل دیلو چې د نورو نلې دلوی دی ټول نو لې صرف دلې دی لوې سېلی دی لو چې کم دا باندې بخپا کې خدا چې هغه بخپا به وجا تکړه لاندې بشین کې راوته وی دیولکه دی دی کابس و قبضه تم منصر الرسول وي دا هغه را لې گله شي د اصل د خپو د لاندې کم شوه امر هغه وسوي ا بعضن سره منبالاو وی چې مې ځای جوړ کده تم د ټرینډ رې تاغه چالو امام راضي رحمه الله قالوا ان غلا مطلب دې د آیت چې دې سمري بي بصورتو قالوا و دې سمري بي بصورتو زه پواښو ما بما باغس لم يبصروا به چدينو پويا باغ مطلب د دې چې زمو امره لم بده کې دې چانو ما تصاد تعليمات خيل مخبي پويا ما بیا عمل ميم پکړو کا بسو قبضتم من اثر الرسول را غسل موکڑا غسل د تابع داری پیغمبرنا یعنی اله ممرا سره وو ست تابع داری می موکڑا ای فن بسو اب یم پریخدان دا کار دی اولیو کو یو کا زالک سب ولت نی نفسی بس نفرتا دا کار خستکم زړه دا کار خستکم یا بسرو د بما لم يبصروا به بلا معنا ما زبوا شوم پغی تی دی پنه ویدہ کما کخوم زپو یسړې و ما تا کبس توکب ذات من سر رسول ما اول اولته بيداری دی پیغمبر وکړه بیا ته مسوجو کوم ما وی سو پوری ببل پڅراوني انا بس وانه پیغمبر ذاته بيدارې مې پر خدا ولي دې مړه ځانله مشریما هغه وبی ابن عبد الله ابن وبی ابن سلولو هغه تم پیغمبرخه معلومه خدا خپل مشری د لاسا 13 زم ما را بیږي نو بس منافقته پر نه ابو جهل د مشری د خرابیدو د وجینا پیغمبر ته بداريونه کړه نو د جې سوچو کې هر زم پوې اسړېما زدي مصافسه ولې زم د پښه د ډل روانه ده ما په زینی شراتلې نو د خپل مشری د دا پاره ادا کارو کوه وکذالک سولت لنفسي هذا خص استقامت نفس ما عظما د دا دا کار امام رضى رحمه الله دغه تفسیر کړه له او بیا وایي ظواهر مخک ورست سره دا لګیوم خو او بیا وایي چې په دې کې نور څه قباحت نشته سواد مفسرینو خلاف نه کې نور مفسرینو کم تفسیر کړل معنا دې کړې هغه د ظاهر د قران سره او هغوی دې کې دسو او بل دغه چې هغه تفسیر کم مه اجغم نقلې هغه اسرائیلي روایتې اگر چې د غنو مفسرین نه غنه کړلې او یوو باری کې حذف عبارتونه ډیر دي قبض تو قبضه تم من اثر حافر فرس الرسول او هدف ما نو د تفسیر کې اجت نشته بیا امام راضي رحم الله د دې تفسیر دو ترجیحه غنې وجه ذکر کړی دی ما تفسیر ځان سره راوړو مې سبا وامه او چون کې ټایم لگدې که عوام نو حاصلې اومدک کړي بلکباهت په دې کې دا ده دی چې دې عمر په زرګونو کسانو کې صرف ددا جبرئیل امین لیدلو ددا اصلي لیدلو بل چانه ولیدلې بل سر وې دې بل پسو نو بوښي وي دا وي چې دنه خبره ده لهذا دا تفسیر د مخکې درسو سره به خلک ویني که سړی بعد رضوي کڼو امام راضي پسې دی وایي کالا فذهب نو موسی السلامطي فذهب زرقشا فان لك في الحیات استاد پاره جون کدا خبر اده ان تقول چ تبوای لا مساس ما تل اسمران اذیکوای تا ډله غخته وې استاد د دادا چ خو بدیم بدین شوک نه درځي دا چې یو بيماری به مسلط شو چې چا, چا سره لاس لا ګول نه بمه نه جوړه ا دې بمنا جوړه کېده چې څوک به خاله راته الهه مساسوي ما خاله مرزاد وي او ان لک مویدان ساده پاره یو ادا دا دا عذاب لن تخلفه جتا سره خلاف نکړې شي دا غي وانظر ال الهک الذین وګوره خپل هغه خدای ته الذی ها ظلت علی یاقفن چې ته ګرځې د لوی پاغه مینځور لن حرکنهو خما خاب سو زودلرا ثم لن نسفنهو بیا بوالو زودلرا ری د د ففللمې په دریاب کې نسن بالو زهلو سرا انما نهما الله و کوم الله اولهې ستاسو الله خواغ الله دی لا الله چې نشت لاې د بندګئ الله مکرد د کاله دی اوس اوله شیلمن پره د هری یسی د په اعتبار دلم په کې ک دغه شان نه سوالی من بما قد سب کو بیا یا نومون په دا حالات دغې من بما دهغې حالاته قد سبکه چې مخکې دیر شوي په اتنا کمیللهدون ناز کهمونږ درکړی تاله د خپل طرف نهقرران من آارزانان هو دیځاینا 1 پورې تخفات دیتههی یړوي او ترغب دقرآ ته پهمن آضا او چا چې من آارزانان هو چا چې مخړو دې قآ نه په ان یخم یو ملقییامت ځ د ب د قیمت ماندې درون پیډی حالی دی نهفیا مې شب په دی جهاننم کې وسهله هم یو مل قیاممت حملله دیر بعد دیره باره بارز د قیامت هملن بار لوی بار او درون بار یوم ينفق في سوري په کوم راتيب کې به وای شي بشبیلایکي ونحشر المجرمين يوم يزن راجمب مجرمان په دغه راز حضور کارلاند همین تفسیر مدارک معنا کوي يتحافتون بينام او پنجهول قران رحم الله انا معنا نقل کړي ده د فتق الرحمن کی شیخ عبد الجبار صاحب زور کړي یَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ قَطِطِبډي خبرې به غیخ بل مسګې الا بیستم چې داس غوخ نه دې دیرګلې الا 10 مگر لسرځې نحنو عالم موږ خپویو بما یقولونا هغه چې دی وایې از یقولو امسلهم کله چې به وایي هغه به تر بده کی طریقته باکل کی چې کوم غخرای والا خاکل وایي یا امسلهم طریقته به تر ددې نه پرای کی الا بیستم الا یومن تا څو وخت نه دیر کله مګری یواز هغه به صرف یوازم په لاره کې دنو وېسئلون کانل جبال دایستانه تپوس کې په بارد غرونو کې چې قیامت راځینو د بچت ازین فقل دوا ته وایا ینسفاه ربي وبل زیدل رب, رب زمانه صفه پالوزول سره فیزروها پری بدیز مکی لالا کام صفصفه میدان صفه لا ترى فیه وجن نبوینه بدی کې خدواله وله ام تا نهپورتوالی تفسیې مداریک دا معه کړړی د والی او پورتوالی یو میز په د غه ځ ی تبیون دا یا دی برانې د رابلون کې پسې مرات اسرف لا ی ووجله هو نه کوګوای د د دبالې دپاره په خشااط لااساتو خته بهشي اوواونه لر رحمنې دیې د رحمن زیات نه فله تسمو طبناورې الله همسا مګر کشار دخبو ی مز په د غرس لاتن ف شفاو پایده ب نه ورکې شفاو الله من مکراغ چاته ځ نهله او رححمنو چې زیت کړي د رححمن زیات غه زیله او راضوي د د دناانه یالهمه پووی الله مع باید نهديیم تاغې ج مخکې دد نه دي اما خلف اوغ چېروسته د نه ولا یحيیتونه بهی او احاطن دی اتنې شو کوېی په معلوماتو د الله هلما اعتبار دیلن سره یعنی اللهو په هر څه په واده خدای داغه دیلن نس شي نشي حاصلولې وانتیل وجوه ذلیل بشي مخنا للحي القيوم يا وانتیل وجوه عاجز بشي مخنا هغه ذات چې جندل او القيوم هميشه تنظیم کوون کوي وقد خاب من حمل الظلمن نا مراد شغه څوک چې بي کشرک اميا عمل من الصالحات او چا چې عمل کوي فهو مؤمنون هو ده مؤمن فلا يخاف ظلمان لا يريد في ظلمان ولا حزمان او ندى زيادة دوده ندى كميدوده نیکونا ظلمان دى زيادة دوده دو غناهونو نا او ندى كميدوده نیکونا وكذلك او ده غرنگي انزلناهو رالي قليد من ده كتاب لرا رالي قليد من ده سشه قرآن عربيا لسلشه به با عربية باكي او سر من ال د بیان کړي دي په دی کې د یاې خبري لاله هم یت تتكونونه د دپاره چې د ېږي او یخ د ص همځ که یا پیدا کې د قرآ دد دپاره نسته په الله المال کلهکو اوچت د الله چې مالک دی رشتې ولا تلوار جلبقرآتلوار مکه پهقرآ باامې من قبل ان یق ال کووهیوه مخکې د دینا چې کوورړی چې تا توی داغې په کلل رب اذنار اباذ ابن ايلمن زياد کذما د پاره علم ولکد اهدنا الی ادم دیزینا 127 پوری واقعه دا ادم علیہ الصلوۃ والسلام پدیمه صلات دی محتاج او الله تا امتحان پر غلو تکلیف پر غلو پریشانی پر غلو فریاد کلو الله تا ولکد اهدنا الی آدم منغه حکم کلو ادم علیہ السلام تا من قبل مخد دین فنسیا نو دهغه نهیرش اگر ولم نجد له او من نو مندلی دد پاره ازمن اراده د گنا و اس قلنا للملائکه تسجدوا کله چې مونږ وې د چې سیداو کای د لم نجد له ازمن دک معنا دا چې مونږ نو مندلی دد پاره اراده د قبولو د یو کس معنا چې مونږ نه د مندلی دد پاره ازمن اراده د بچکیدو د گنانه وې د گنانه د بچکیدو اراده نو کړی دنین ما بچکړو خدامه نه هغه سړیو امين خداده مولانه به ورې دي بهر حال خداره چې کړه و غلطی کړه دا معنا یته غدا چې د ګناه اراده نه وکړي وایس قلنا للملائکه تسجدو کله چې موږ ملائکه دا سیداو کوي له آدما په طرف د آدمل السلام فسجدون دوی سیداو کړه الا ابلیس مگر شیطانون کړه ابا دین کارو کو فقلنا او یمغا آدم ای آدمل السلام ان هاذا دو ولکدا استا دشمن وله زهوج کو دبیبیستا فلا ی خللی جن کول جننتې د د او باې تاسو دوړوله را د جننت نه په تش غنینو تلیف کې وپیځې مشت کې بپیځې ځکه چې ژنت کې خدادي لکهله تجووا سا د پاره پهې کې دادي چې نه کې کېږې په کې وله تا او نبر بډږې نه به و کې کېږي نه به ته کې کېږي په ان کللا تما او او ته بنت ته کې کېږيفییا په دیکې والله تزهه نهې دا له جنب د صفاتونو نه نه الیه شیطانو او دنیا کې به دا ټول رازي نه لګه بهومی تنده بهومی د رنګ جیدونو تکلیف بهومی فه وسوسه الیه شیطانو او بربند دوتبم کل کله جتي فه وسوسه الیه شیطانو نو وسوسه وا شیطان قالن او دی شیطان یا ادم یا ادم هل ادلکا ایا خبر کم تا هلا شجره الخلی فا خوندا مش ګرای یعنی دا سی ونه دا توخم ته غږ دی وخلنه دی جنت کې به امې شي مطلب دا کدا ونه ما خړلې وکړنه زبم دل تک و ما خړله ما چې کړي تړلې روانې ما دا ونه مې نه خړلې واملکینو پداسي باسه الهي ابلا چې نه بزړیږي تبدندن د الله حکم هیرشه فاکلان و خړلې دی دوالو ادمه عليه السلام او بیبی حوا مینا د ویونینا فبدت لهما سو اعطهما سرګمچل دی دوالو دا سو اعطهما وتفقا شروع شل یخصفانی چې جوختولی علیہما پزان ورکل دی پانی د جنت دا د شوک د منی دیوچنا کنیلو مخکی الله چې لا تارا پدی جنت کی بربंडी دل نشتا او سم لا جنت کی د روتې ختنه نه دی نیو خپل زانداخ کار کی دیلی ندی ته بربंडी دل نو خپل زان د ده کارو شبل جانو لی دیلی بل جا نو لی دیږي ملائکوی و دی بل جانول دی لين خدای و جنا زمونږه سازان وي چې بالکل داسې معنا کول چې ظاهرا په الفاظو کې به ادبې موجود وي نو دا غي نه خو خبره ده چې ځان ته او ساتل شي مطلب ادا کا او په داسې الفاظو چې دا ادب نه ډکه نو بدت لهما سواتهما اختارش للذواړه تبدنه ندای وتفقا شروش اللي صفاني چې دختولي عليهما پزان خپل منوراکل جنتی پانه د جنت فاصادمه اخر تا اون رسول شادم علیہ السلام ربه حکم دخل رب فغوا نوابید دها سلولو دخل مطلبنا فغوا نوابید دها سلولو دخل مطلبنا الله ثم اتى ربه بیا غره کدلاره رب ددا وطابا له انه هر دانی وکله پد وهذا او کلا کی کدلاره قالا بتا منها او یا الله کو شیدواله د دې جنت نه ای بتا منها کو شید دینه جميعا تول بازو کوم باز استاسو لی بازنه پاره د بازو ا دو دشمنان بی فیم ما یاتینکم مننی کژری راشد اوس له هد ذات زما د طرفه فمن اتبع تابیداری بیاوکای فائدہ بیسین فمن اتبع هدا یا چا چتابیداری کله هد زما فلا زلونه نه به کومرا کږي وله اشا نهبت بخته کېږي ومن اار او چا چې مواړو ان کري د له شتنځون کا نه د د پاار جند پریشانه د دنیا د قبر او دداخل جنون د دریړه به پریشاني پهاخ سرو یمل قیاممت اما را پور ته به کودلله را د کامت پررض باندې وړوندو قالنو دی بهي ربې زمابه لما حشرتې آم. ولی د زه پور ته روند د فقط کوون د بسرا سو میددون کې قالن ابو رببولې د ته قذالی کات کا یادونه د شانتا ته براتتهتونونه زمونږه فنسیدان نسی دا نوغته هیر کړو په قذاالی کل یو متونسا ج کې بن راځې توم پرېښود شي په قذاالې که نهجی د قسمون بدله ورکو سزا وررکو منهچال ل را اصراففه چې زیاتې وکو ولم یوؤمن بیارببيی او ایمان ایران پایتونو در دره بخپل ولعذاب الاخرته اشد عذاب دا اخرت ده سخت او پکا همیشه افلم يهدي لهم انا ذكر ادي دا کما هلكنا چې سوره له کړي دي مونږ قبل هم مخک دينا من القرون ده امتونا يمشون في مساكنهم چې دایګردي په کورونو په کندراتو دا غی کین ان في ذلک الايات للولنها یقینن بری کی ډیر دلایل د پاره د خواندانو دا, دا, دا, دا کلن ولاولا کلمت کنوې وخبره سبقت من ربک چې مخکدی را شوې ده ساده رب دې طرف نام لکان علی زمان نو به د عذاب لازم ده دې پوری واجل مسمن او کنوې نیټه مقرره مطلب څه دی الله را لې ګلې بيان شوې ده دې دین منی اخوانی می الله دې نه تبع کای نو الله یې فیصله کړی دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ټول په یوزلی نه تبع کو او یو یو دو دو لاس لاس شل چل بمرین و په خپل نیټه کدا نیټه نه زما زماده طرف دا فیصله نه وي چې دوی به په یو ځلې نه تبا کومه تر صبر می ټول ختم کړی پیغمبر علی السلام ته آداب ذکر کوي او دا آداب دي هر دایته دا یو فس فصبر صبر غوا علامه یقولون طاغی چې دوی وایي تبه قران وای دی به وایي علامه یقولون مقوله و سره نه ذکر کړی مانه دا چې صحیح بخله راځینو وای با او تبه صبر کړي دویم سبب به همم به ر کا پاې بیانوه سره د همدونو د خل ر نه قبلله لو شم سې مخکې د را خله د نوور نه په قبلله غروبی او مخکې د پریتو د دی نهسهحر او ماسیګه فامیم انالیلی او په وتونو د شپ کسب تباقی او په سرونو د لا الله کا ترضا دید پارچته خوشال شي مطلب دا د پتا ب بوجراجي دا غ بوجل ریکول د پارا ذکر دی الله کا تسبیح سبحان الله الحمدلله دا س نور اسکار پدې سره د زړه نه بوجل رې کیږي ولا تمدن عینیک درم ادب لا تمدن عینیک مبا صواخ بلسترګي یا موک دوخ بلسترګي الا ما غ صدام طانا بهي ہمم فائدہ ورکلیدہ پای ازواج منهم جوړو ته دینا زہرت الحیات دنیا خاص د جن د دنیا دا لګ غونی سکه دی لنف د نحم مونږه امتحان کو بدی باندې فيه پریکین ورس کو رب کی خیر اور رزق صاد رب ډیر بهتر دی او اپ کا باقی دی دا به ختم شین صلورم ادب و امر اهلک بالصلاۃ حکم گا خپل خپلوان ته ضمانځ خپل اهل ته ضمانځ حکم کوا پینزم و صبر آلیا پخپلم کلک شبه بل بلتوائی نو پخپل هم کوا لانس الو کاریس که منگ نو نه رزق نو نحنو نرزو که که رزق در که اتالا ولاکه بطلیت تقوی او خان جام ده پاره ده پریزگاره ده وقالو او وائی دا د خان جام ده پریزگاره ده چاچه اختیار کرده پریزگاری نو خان جام بداغی وقالو او وائی زجر منکیری نو ت لولا تینا به آمر رببي ول نه راړی دا پ غمبر مجز رب د طرفنا نه او لمته ېهم آیا نه د صفا دی د ب نه تو سفا بیان ماهغا في سوفل اوله چوب کې ذابنوړم بهنو کې ولو ان اهلهنا هم کهمونږ حالله کړی دی بیاذاب پهذابه من قبلې مخک د دیناله کالو مخاب د ویللو رب به زمونګهبه لوله رس بلینا رسولن ولید راو نلیگ مونگتا پیغمبر فانت تبیع آیاتک چه مونگتا بیداری کلوی ساد آیتونو من قبل ان نزلل مخکد زلیل کی دوزمون دنیا کی ونخضا و مخکد رسوہ کی دوزمون آخرت کی کېدو ان نکی دو اورتا تفسیر مظہری وی ان نزللل بالقتل والصبی فی الدنیا ونخضا بدخول النار یوم القیامہ قلتو آیا کل لهم تربسن حریو انتزار کونک فتربصوا ان تاسمین انتظار کوي فسته اللهم ناظر دي چې تاسوب په واشئ من اصاب صراط السویین چې سوق دي خاون دلاره برابر او منه تدا سوق ده په هدایت امتیازات د صورتو صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعې ده موسی علی السلام دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د وزر د ادم علی فلم ولم نجد له اسمان دارنګي صورت ممتاز ده په احوالو د قیامتو بل دا صورت ممتاز ده پس زاد هغه چاته اعتراض وکړو قران نه اللهوی دد جا جون به پریشان نه واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلب هم سر النجو الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم ما تفعلون السحر وانتم تبصرون سوره الانبياء مكي سوره ترتيب د سورتو کی 20 پس د سوره طه انا او پنوزل کی در او یام پس د سوره ابراہیم نا نازل شوه دین ارابت د صورت د مخ کې سردا ده چې مخ کې صورت کې تیزیوه وا په تبلیغ باندې په اكيد موسی السلام نو دلته هم تیزی ده په تبلیغ باندې خو په اكيد نور انبيياء عليهم صلوات و سلام وینځه چې مخ کې صورت کې نفي د علم غيب او شاد نه کانو نو دې ځای کې دا غي اجزي ذکر کړي سورۃ کاف کې نفي د علم غيب وا نو بیا ورپسې مریم کې عاجزي ذکر کړه نو تاسو ذکر کړه چې باندې تکلیفونه او مرزي نو دې سورۃ کې تکلیف راشي پریشانی بې نو آواز چاته کړي کانو یادو ن نارغبن ورهب بلایج سوره طه کی نفید شفاعت قہری وا نو دې دای کوم نفید شفاعت قہری بیان نه بلباغ سورت کې اختتامو بدہ خويف زرا کل قل کل متربص فتربصو فسعلمون من اصحاب الصراط السوي ومنهتد انتظارو کوي جزا براشینو پته بولږي چې څوک پسمه لاره وایي نو دی صورت کې یو ایک ترا bale ناس حسابهم داږي اختتام په جزر پته خويفه او دی اختتا ابتدا پته خويف دا صورت سورت نفید شرک فی الدعا بی احوال الانبیاء و اقوالهم دا انبیاء و پہالات و دا غیب و اقوال و سردہ خبر ذکر کئی چه بغیر دا اللہنا بل ترامدد شدل دا بیدنی دا گمراہی دن دا انبیاء او دادے چا اللہ ترہ مدد شو آیا خلاسہ صورت سورت سورت شپک باب ادین لومبے باب پینز اللہ سمایت پوری دویم تر نمبر انتیس پوری دریم سنتالیس پوری سلورم درستان میں پوری تینزم ایک سو سات اوش پاگم باب تراخر در سورتا پڑنبانی باب کی ذکر کئی تخویف یخ روی پاول کے اوم ذَٰرِيبُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تَ مَنَلَ زجر تَوْحِيدَ زَجَر وَر كَي مُنْكِرِينَ رِسَالَتَ اوب توهيديو يتراز او داغي جواب ایک ترابل الناس حسابهم نذ شخل کو ته حساب مُراد دخل کو یا عام خلق دیو یا مشرکانین نیز دې خلکو ته حساب ددای او ددې حالت دای په هم فی غفلتن او ددې په غفلت کې موریزونه مخړون کی ما من ذکر ربهم ناراضی لیدا سنسیت د طرف دا رب ددینا محدث تازا الا استمعوه مگر دیوږي دی وهم یلا بونا وی دیلو بی کون کی نرازی سنسیت ده طرف ده رب ده دینا مخدسن تازا و نوی قرآن مجید خو مخلوق ندی ده صفت د اللہ دی نو حادث وطولی وی مخدس وطولی وی جواب ده چه ده مخدس مانا ده تازا ده ده طرف چرازین نو تازه په نازلې دوکي امام راضی رحم الله مسائل رازي کې دا جواب کوي دیم دا چې محدسین تازا په بیان د پیغمبر کې چې پیغمبر کله بیان کوي نو خلق نو چې دا دخلی نه راوځي نو دا تازه یې او یا موږ داسې په اتیبار د ځان د منکرینو چې کم انکاریان دین اغیدا ګمان کوي چې ګینی دا نوی دی حالان کې دا خو دا الله رب العزت کلام دی په خوانې ډیر زوړ او ما یا تیم ناراضی دیته من ذکرهم من ذکر ربهم دا ذکر اذن سی اثر عبد دینا محدثن ستازه بیان الا استمعوه مگر دی هوګی دی یلابون دی دی او دیلوب کای لاهیتن قلوبهم غافلی زلون ددی اسر النجو او پټا جرګه وکړه اسر النجو پټا جرګه وکړه چا د خلقو یندې چا د پاره یا ذکر شو یو ترابل الناس کې دې کم ذکر شو پټه ځرګه وکړه دایي الذين ظلموا دې د پاره فل حذف دي او یقول الذين ظلموا او اوه ظالمانو هل هذا نده دا پیغمبر الا بشر مثلكم مگر انسان اساس غني نده الذين د پاره یقول فل محذوف دي دې دېږي ځګه چه اصر رو انجواء اللذین ظلمون ده اللذین ظلمون که فائل لا اصر روی نو قائده ده دا عربای داده دا چه فائل اسم زاہیر نو احید الفیل وابدا فیل همیشه د پارا مفرد رازی دیده که اصر رو جمع ده اللذین ظلمون جمع نو یو اعتراض یو جواب خدا شرچه ده اصر رو ده پارا فائل اگا زمیر ده چراجی ده په تا کې کی ایک طرح د چا داېتونونه ځکر شو ج غفلت کې د اض کوون کدي او غږې دی خللای یتتن قوب هم دلونهغااف لي دویم دا چېله نظالمو مفتده موخر د اثر نه خبر مقدم د ځان لځانلهجملی دي واثرون واسر جو پټه جګ وکړه الله نهظلهمو او او هغه کسانو چې ظلم کړړو هل حذا الله بشانو مسلوکوم نده ده پیغمبر مگر انسان الساسو پشان جرگه کی سوی سو وی نده ده مگر یہ انسان الساسو غنی افتا اتون السحرا او ده ده ناشنا ناشنا خبری چه تاسو وی اثر دے پکی نده خو جادو دی افتا اتون السحرا آیتا سورات لکوی ای جادو تا فانتم تب سرونا تاسو خوی نئی دا یاو انتم تب سرونا تاسو پوی گئی چه دا جادو دی قال ربی آلم القال فی السماو ن او ای پیغمبران زماره پویږي په وینا باندې فسماي ولر دي په اسمانه زمك کي ما نه داد استا سودا پټوي نه الله ته معلومه ده او غبد سزا در کوي او هو السميع والعليم ده الله دې اوري دن کې او پيا بل بلک وای دي بل قالوا بلک وای دي ازغاس واهلام انتداد غد وډ خوبنا وما نحن ازغاس واهلام د دې غد وډ خوبنا دا پیغمبر چې کوم خبري کوي کل بیاته د جادوننی بت کو کلوي دا ګړی اوړ خبري دي بلفتهه او بلکې د د ځاننه جوړ کړی دی دا بل هو شاع نهنا بلکېد د شاعره مطلب داې پیو خبره ټینګې یمنا ځکه چې هر اعت راضېغلت دی فلیاتېنا به آ او را ډی مونږته موجزذا کمم اور سل او ولوونه په داسې موجززهباندي فلیاتېنا به آ راتل د وکې موږته پدازه معجزې کما ارسلالو ولونا لکه څنګه چې لېګل شیودم بنی پیغمبران مطلب دا په فارو انبيو لکه کمه معجزې ورکړې شیوي دل په کار دي چې دا سه معجزې مونته پیښ کړي الله تخوي بي دنياوي ذکر کړي چې دا موجزو مطالبه مکوئ ما امنت قبلهم ایمان نورووله مسجد دینا من قريهن هي سو کلی اهلاكنا چې مونږ هلاکل دی افا هم یؤمنونان وولی دیب ایمان راڈی دانا دیوم نراڈی مطلب دا پا هم موجزه غخته ما موجزه ورکڑه وی ایمان نورا وولی نو دیب امراندی اما ارسلنا قبلکا او دیئی اتراز کئی چه لحظا اللہ بشرم مثلکم ساسو غن انسان دے نغلاوی زمان خو قانون دا دیں اما ارسلنا قبلکا منگندی لگلیستان مخکی اللہ رجالن مګر سڑی نوحی علیم چمونگ بوحی کو لاغیتا فاسعلو حل الزکری تپوسو کئی دهلم دخاندانونا ان کنتم لا تعلمونا کتاسو نپوئی گئی امام کرتا بی رحمه اللہ پا دے ذکر کردی یو سڑین نپوئی گئی نداغنا حقد پارا اید آلمنا تپوسو راہنمائی حاصلول پا مسائل دینیاو کی دا واجب دی ضروری دی پھین وما جالناهم جسدن دویم د دایو بلې اعتراضو کدا پیغمبر وی د بخوراک ته نو محتاجا کدا پیغمبر وی نو د بازار کې نه ګرځیدو اوسم دغه اعتراضات دي و یره کدا ملاوی نو چا ترجمات په ګټ کې بناستو د بازار کې څنګه کوي د دکان کې څنګه کوي او بده داوي د ملا توب د جامینا خلاف ده الله وی وما جا الله ام جسدا مغنو ګرځول دی داسی جوسي لایا کولو نپواما چې خوراک بین نه خوراک ته محتاج او دې محتاج جې وماقانو خالی دی او نبو میشا هغ هم میشننو نو د بم هم میشنئ او تاسوم دی صدقناهم ملوواده فانجام اننجامڅ شو کافرو سره بټو کې کولی نوسم صدقناهم هم ملوواده بیا رتلهمونږ سرخپلوواده په اننجینا هم دمونږ خلاصې ور کلا ومن نشاوت الله رجزهم غخا فاهلكنا المسرفين اهلاكهم مغ مشركان لقد انزلنا اليكم كتابا ترغيب القرءان المجيد تا اعتراضات په پیغمبر م کوي اعتراضات په دې کتاب م کوي دا خصلاص دي عزت ذریعہ دا غاړه وتکی دی لقد انزلنا اليكم كتابا يكنن مونږ را لګل تا سو کتاب یه ذکر وکم چې پدې کې د شرافت او عزت تاسو یا ذکر وکم ذکر دین کوم او احکام شرعیکم علامہ کرتبه وایي چې پدې کې ذکر وکم ذکر دین تاسو او ذکر د احکاماتو د شریعت نو جو قرآنی زیدي وته پوه نه وایي او یارد تش قرآن ولې دین نور مسائل خو نه دی لی الله دې کې مسائل موجود دي افلاتاکلن آیاتا صداکلنا کار نه اخلای خو یې غینوی کم قسمنا من قیت ډیر حال لااکړې د مونږه د کللوالونه کا نظالمهتن جوې زلم کوون کې انشانا بعده کو منه او موږه پیدا کړي د غې نروو کوونه نوه فلمما حو با سره خو حالت بڅو هرر کله چې بی لی د څګه ذااب ظ هم منه یرو قزونانو دغ کې ب دغې نه منډې ووهلی نومونږ بهتوي ملیک لا تر کوزو منډې موئ تخ دم کوي ور دي او واپس لړ شي الا ما غسطا اترفتم فيه چ تاسو مسکل شي وي پاوې کي ومساکي نکوم او واپس لړ شيخ بل او کورونو دا شاید تاسو نه تاسو کړې شي لا انکم تسالون کې دي چې تاسو نه تاسو شي دا تفسیری مدارک کې امام نسفي رحمه الله وای لا انکم تسالون غدن اما جرا علیکم ونزل باموالکم فتجیب السائل عن علم ومشاهده ويواپس لشی کورونو تا کی دیشی سباتاسو نه یو سړی تپوس کی چې جس تاسو, تاسو په دی کلی چې عذاب را دا کوټی څنګه الوتې دا چتونه څنګه او دا خلک څنګه ازمکه کې وردل نه کېدل نو تاسو بوله جواب بر کوی خوف په سرغو دلی دوو مطلب دا ده بد دیسره او استهزاء چا زبره تخته دینه م کور دلل شي چې بچي دي سبا د شي تپوسو نسوکه تاسو کې جردا څنګه چلشه ون بیا به ته کسی کا وای دا الله ملائک براله غلا وي بسر دا استهزاء کولا او یادا کې نه یاد د حالت نه چې دغه ټیم کې د دی دا حالت قابل له استهزاء او د تپوسو قالو و بارحال دغا خبر بہتر دا که وداد بینا با دیتا کی دا تالو نعبو دی دغت ام کیاوائی لنا های افسوس دی منگ لرا انا ظالمین بیشکو منگ ظالمان فما زالت تلک دعواهم همیشب و دغا چقد دی حتی تردی پور جعلناهم حصیدن خامدینا چی منگ اگر دول دي. چی منگاو کردو اللہی حسیدن ذل دولا او و یخ پراتا و سال پراتا اللہ رب العزت وی ہمیشہ دپارا دی بدک کسی چغی و حلی او تبا بشون با لا ترکزو دازمالان دی تفسیر دی تفسیر مدارکو چی لا ترکزو والقائلو بعض الملائکتین داوینا بکولا بعض ملائکو سبي ورجو الي ما او ګورونو تلل چې کوم کې تاسو سيداي او پاتي کې رہی او بیا وي او قال بعضهم لباذن لا تركزو ورجو الي منازلكم و امالكم لعلكم تسالون مالا و خراجا فلا تقتلونا یو دپ پکي بازين يوبل دوي جيره بس لشي ګورونو د کې دیشوګنه د پوسو کې وی فنودیا من السماعی آسمان نبوت آواز اکڑیشا دید بدا آسمان نبوت آواز اکڑیشا چلا ترکزو ورجیو الاما اترفتن فیهی فما زالت تلک داواهم ہمیشب ودغ چغد دئی حتی تردی پوری جالناهم چمن گو غردول نه حسيدان دل دله خاميدين سال پراته ما خلقنا السما والارض وما بينهما لا يعين دي ديم باب قرات نمبر 23 ورين دي کې و ذکر کاينه دلایل عقليا دلایل نقليا د ملائکونا دلیل عقلي دا دلیل هراد په مشرکانو ترغیب قران دا نافله شباته قهرين هر الزام په مشرکانو رومه دلیل یاقلي وما خلقنا السما والارضا موږ نه دي پیډا کړی اسمانونو ازمکا وما بينهما غتذي ترمنددي لا عيدين چيګنيو موږ لوبي کون کي دا موږ لوبه ده پارا هو نه دي پیډا کړی لو عبادت نا کوم غي نه ت خلهوان بنیوللو د مشغلی او دلووبې ل ت خځنا نونیولی به دا مونګهملله دننا د خپل طرف ان کو نه فاع نه کو مونږ کوون کې د دی کار مطلب داې کممونږلووببی کولی نو دا بهم چا دښکاره کول نه دا به هم ځان سره پټ سااتلی بس رو جوړول به راول بهم خو الله زه د دی نه پاک هم د مشغلی نو کوم لو داما د دا حق ا هرار د پاار هرر سپیډ کړي دي بل نک ضیوبل ه کلباتیل بلکې مونږه غورده ه له په بایل پهیت مغوهو زخمی کی دماغ ماغ دغه په ضا هو ظاهه کو نه دغه وخت کې دیوي تختیدونکیېوتون کې والله کومل ویللوستاسو دپاره د حالا کته مما د هغېنا تسیفونه چې تاسووی وله هو منف سماه ې ولاړ د خاص ال خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا سوک جا اسمانون و اسمکو کی دی ومنہ اندہو آغا سوک جا دا لا استکبرونان عبادتی ہی دی تکبر نکی دی د دا اللہ نا ولا استحصرونان استڑکی جی یو سب بیحونا اللیل و النہار تاکی بیانی دا اللہ دی شبیع دا رزی لا افترون سستی نکی دی امیتخذو آلیہتا من الارضی ارد پا مشرکانو باندی آیا دینی ولی دی علیاتن لا یک د بندګای مین لار دې د اسما کنه هم ينشرونا نا غیب مخلوق را پورته کوي بیا هاي بده قبرون خلق را پورته کوي مطلب دا لري چې دې د چا عبادت کوي نو هغه له قدرت پکار دی او چې د چا قدرت وي نو هغه مډی را پورته کولې شي نو د دا خدایان مډی را پورته کولې شي چې نشي را پورته کول نو د لایق د عبادت دی نه لو کان فیما الہت د په د اسممانو ځمک کې لایک د بندګي ال الله او سواده الله نه له فسه د دا نو دا بانشي و دوړه فصبحبحان الله پاک د الله رببللارشي دی د صفون <تصفيق> د ما سفون داغ نه چېد بیان د دویګوربحان تمامو که په د اسممانو ځمکه کې د الله سری صدار بلې په رختیا د درروغ و سرهدي ب شماماه يړړو او کبر احتیاض الله سره سږی صدر صدار تر اوسه به دا روغ نو پاتې شي یو به باران کوم بل به نه ورم یو به زه افلان کوي نه بل به نه نه دا خوڑ خسړې دي زین او جنبو نو جنب شيو نو اسمان بم روانو نو کبه دا بچری نه جوړ شي نه او کنے سره ویره اتحاد به کړه کنا لکه دنیا کې چې حکومتونه اتفاق کوي نو یو بل سره مشوره کوي د مشورینو بغیر کار نه کوي ګنی رواني رازي دا الهي اغه خدای نی چې بل نه محتاج وي کمزوري وتا نو دواړه صورتونه نفع الله زره ورشته او نه ده الله رب ال عزت سره برابر او مساوی څښتا نو معلومه دا شو چې الا الله اله با عالم کې سواده الله نه بل نشته دي کوي تر څو بد هر شو لا يسالو هذا بالدلیل ته اله وي دا الله زره غبخه مخه تبوس کو دي اله با غنه تبوس کو غب ددن تبوس کو اوص حالت سدی لا يسالو تپوس نشی کوله تپوس نشی کی دې دې الله نه اما يفالو داغ چ الله ای کوي وهم يسالو نا دې ټول نه وب تپوس کې ديشي دا دای چس کې دې ټول نه به الله تپوس کوي کملایک دین هم به تپوس کوي انبیا وب هم کوي او د نور انسانانو پیریان وب هم کوي हमे تغزو من دونه الها آیا دین یو لې سواله سوا د الله نور لایک د بندګي نقل دوایا حاتو برهانکم راول اخبل دلیل هاذا ذکر مما هيا ذا قران مجید ذکر من بیان نه غچاله چا دې مما هيا چې زمما سردي و ذکر من قبلی او بیان نه غچاله چې مخه دي یا هاذا دارت شرک ذکر مما هيا واز نه غچاله چې مما سردي و ذکر قبلی واز نسیت دا غا چا دے چمانم اخ کی نیکان تیر شیدی نبی علیہ السلام وی زماد صحابو واز نسیتم قرآن مجید په زریارت د شرک دیں او دا پخوانو نیکانو خلقو کارم دکو چد شرک رد دیکھو جواہر القرآن کے شیخ القرآن د پندائی حقا فرمائی یہی بات ہے میرے سات والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلے والوں کی حازہ او خبر سه د مخکېڅوي چې دوی د الله نه لا بل مدد نو هااتتو براهانه کوم تو دلیل ډاړی یعنی زبد دلیل غواړم زوم په دیبانې دلیل غړم زمان ملګریوم غواړي د ماه مخقانو هم غښ او دغه طرکه د یو سړی الله سری صدار جوړی وای دلیل پیش بل اکثرهم لا لالهمون الحکه نو دلیل خو سرهشته ی کفریاتو په بل اکثرهم بلکی اکثر بدئی بلک کی لا یالمون الحق نپوئی په پا حق باندی پا توحید په پا قرآن فهم موری زونانو دیدی مخڑا ان کی اما من قبلک من رسول دلیل نقلی اجمعی در طول انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام اما ارسلنا من قبلک مندل اگلستان محکی من رسول, من من من رسول یو پیغمبر اللہ نوحی لئی مگر منبو وحی کو لاغتا ان لا اللهه چېشته لایک د بندي الله انا مگر ما ف بدوننیو ی یواز زما بندې وکي الله چې سومره امبیا مالی ګلی دي ټوللو تمما د دی ووه کړی دا چې بغیر زماه بلد عبادت لایک نشت ی یواز زما بندې و وقالو وقالت تاض الررحمنو واللهدن ارت په مشرکانو بندې وای دی چې نوول د رححمن زات اوله د نصبحانه پاک د الله د دینا. او دا تاسو جوړوي چې دې اولاد دې وی بلې بادونو کرمونا بلکې دا دې بندگان عزتمن کړي کله به ملائکوتوی چې دا د الله لونه دي کله به وزیرلسلامي او کلی یې صالح الصلوۃ والسلام الله دې ټول زمما عزتمن ماته نږدې بندگان دي لا اسبقونه بالقول نوړه نګیږي د دې اللهنا بالقول پوینا کی او هم بی امریا ملونا او دې په حکم د الله عمل ولادت کوي مطلب دا کولو کول کړه الله رب العزت خلاف نه کوي واهم به امر یا ملونا او دې په حکم د الله رب العزت باندې عمل کوي یا لم پوي ګل الله رب العزت ما بين ایدین باغاسو چې مخکې د دې دي او ما قلبوا ما اجر رسول دین دي سجده د یوان دي نو په او د نو رسوج سجدي نو په هغه الله په اده ولا او دی شفارس نشی کولے نفی دی شفاعت قہرین چه دانیز دی بندگان دی اللہ تا اللہ دی دی پہر سے یہاں تکڑی دا و لا اشفاؤنا دی شفارس نشی کولے اللہ لی من مگر دپار داغچا ارتضا چه اللہ رزاوی داغد وینانا مطلب دا ملیکیک شفاعت کئی نهم بدا معاہد دپارکئی چه اللہ کم از کم داغد اکی دین خو رزائی او من ختې مشفقون او دید وجد د حیبت د الله یریدون کی د د الله نه مطلب دا دا ملی کې د الله نه خلافوي نام نه کوي د حکم نا خلاف کارم نه او بیاد د الله رب لزهتو د خوښ خلاف د چا باره کې سفاکم نه کوي ځکه چې د په خپله د الله نه یا کلمن هم الزام په مشرکانو ومن یا کل من هم چاچ وی دد نه اینی ایلا هم من دونی چیز ایم لایک دا بندگی سواد اللہ نا فزالکنو نه کسڈی نجزی ہی من با سداور کدل را جہنم آد جہنم فزالکن اجزی ظالمین دا غا سی من سداور کو ظالمانو لا اللہوی دا خودمان ایکان بندگانو خوکا چاپا کدو خودی توب دا ووکڑا زبال سداور کم نوچه کم سڈی د سدا مستحق گرزی امکان ویدی دی نو آغا الہ نشی کی دی اولا مير الذين <سؤال> كفروا غره بدی کې نفي غره د دې خبرې کوي چې دا الہان <سؤال> دي دا مطلب نه دي چې کني چاپ کې داوا کړي دا ملائکو کې پام بیاو کې خپلې کانو کې هيڅ دا دعوا نه وکړي چې الہی <سؤال> ما والله <سؤال> بالفرض <سؤال> کوي کړه نو دوزخ به ځي کېږي اولا مير الذين ان السماوات والارض ديزا نه دریم باب اعد نمبر 47 پورې ودی کی بینزہ خبری دی دلائل اقلیہ تخویف دنیوی درہم زجر صلو رم توحید بینزم تسلی جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تا اولم یر اللذین کفروا آیا سوچ نگئی کافر گوری نه کافر انہ السماوات والاردہ چدا اسمان از مکا کانت آرات کان ویوزائی ففتقنا امانو منګه جدا کړ دا یو ځای یو جوختو ففتقنا امانو منګه جدا کړی د جدا کولو څه مطلب دی او درات کاند یو ځای مطلب دی یو مطلب خدا دې له پندای شه القران څه ذکر کړي دال لما ال سی به والا چې المیعلم ان السماوات والارض کانتا معدومتین فا اوجدنا همان دی سوچ نکه چی دا اسمان از مکه نو ما پیدا کده یو مطلب دا خویداده دویم کانتارت کنو دا جختا فا فتکنا همان امگا اوشلو الجدام کده اسمان جختا بارانم تیرا وارو یا داغی دروازی وی داغی نا ملیک پا کتزی ورازی او از مکه مشلولا جدام کده پس سرا چی داغی نا تیغو نروزی بوٹی تی نروزی او جالنا من الماء كل شيء هيين پیدا کله موږ دوبونه هر ژوندې افلا يؤمنون يدي ایمان نرادي موږ پیدا کله دوبونه هر ژوندې شي یو مطلب خدا دی چې هر ژوندې شي موږ به او سر ژوندې ساتلې دي او دې مطلب دا چې هر یو ژوندې شي پیدا دینه دونه په پیدا دین او بل معنا چې هر ژوندې شي موږ به او سر دا هر یو دارو مدار پا دے رحمه اللہ دا اوبو په مفتی شفیع رحمه الله دا معنا غوړه کړی دا معرفت القرآن کې هغه چونکې د عبادت او دا ټول هر څه چې په دې کې سنا سه حصہ موجود دی لکه دا بوټي او دا هر څه نو دا دی ټول د ژوندون دا رمضان په وبو باندې دین او جعلنا من الماء كل شيء حي درځول دې موږ دا وبو نار یو څه ژوندې دا سیس ژوند موږ په وبو ګرځولې افلا يؤمنون نو آیه وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ېدا کړې دې موږ پزمکا کې غورونا ان تمیدا بهم چې غو نا خزي پړې باندې وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا ېدا کړې دې موږ پ دې کې لارې کولاو کولاو لَأَلَّهُمَّ يَهْتَدُونَ دِذَ پارچې دې مقصد تورسي وَجَعَلْنَا سَمَاءً سَقْفًا مَّحْفُوظًا او ګورزول دې موږ اسمان چټ مزګوتو بَحْمَن آيَاتِهَا مُرِزُونَ او دې دا نه خوذ دې نه دې اعتراض کونکي هو الذي خلک ل نارډال الله غذااتتی چې پیدادا کړی د شپ او را ځ او شم سوال کامان ورسپوکمئ کلون فیفلق اسبحون دا ټول پخپله داره کے لامبو ویوګی اماما جال نارې به من قبل لیکل خو د رسول الله ص اللهصللم ده اماما جاال نارې به شین دی کافرو یو خبره دی ویز سړع دی په مړیچنو بیا غمه بشوتی اللہ اسان پخوانی انبیاء ہمیشہ نو دی پات شي او نه بدای پات کیږي وما جالنا علیہ بشر من قبلک الخلد موږ نه د دی ګرځولې د انسان لپاره ستانه مخه همیشه ولې اف امت نو کو تو فاص فوم الخالدون ای دی به همیشه کُل نفس مزایقۃ الموت هر یو نفس کو نکته مرک دی هر یو نفس د marked سکون کې دی او پاګی باندې به marked راضی ونا بللوو کومشرریول خیر مونږ امتحان کوو په تاسو باې په تکلیفه وال خیر اوپاره ف نتن امتحانلینا تررجونه زمونږ طرفته به تاسوه په سکولی شي الله پهاری او نسبانې مرگ راتون کې دی او د مګ به چاو شتنه خا مخ به راځي دنیا کې چې تکلیف را ضی س خوشالی راځی نو د امتحان دی پهلینا ترجاونه زمونږ طرفته به په سکولی شي و, و ازاره کل الذي زجر به استهزاء بالرسول کالا اوی چې اوین تعالی را کافر هي اتخذون دیننی سیتا الله حضوان مگر پټو کو سرا او دہی وی اها ذل ذی ایا دا غسړې دی یذكر الیاتکم یا دی اساس خدايان په بدلای په هم ذکر رحمانهم کافرون او دید توحید د رحمان ذات ندی انکاریان خلقل انسانو من اجل ذکر پر ذکر پر استعجال بلا عذاب کہ دای زره عذاب غواړي نو دای له پتی زاجر ور کوي ذکر نه زاجر زاجر به استعجال العذاب قل قال انسان من اجل في ذاك الشيء الانسان تلوار کونکه سوريكم آیات زر ذب و خمدا ستا ایتنا اول نخخ بلی فلا تستاجلون نو تلوار سره مغواړي د عذاب لرا ويقولون وائذا کسان چې کم انکار کوي د قیامت نه متا ها زلوادو کلا بيدا وادا ان کن تم سابې تا کوي د سريشتيني ویلو عالم اللينه کفروا کچره ویدا کسان دې کافر وین جواب دلو محفوظ دی لو عالم اللينه کفرو د دې لو جواب هغه محذوف دین علاکه شو دی خوښه شو مانا دې دادا والم لو يعلم الذين دې لو جواب به محذوف دې معنا دادا معناه هو عالم لما اقاموا على كفرهم ولما استعجلوا ولا قالوا متى هاذ الوعد قد ايده په سبابه کدي تدا پته کله قیامت راشي نهمونږ به دزخ کې پراتیو ځان ب نشو شو بچ کولی نو کفرهم عقامو کفر کوفرم دی به کوفر باندې نوک لک شوي وله مست عجلو او تلوار سره به نو غختې ولا کالو نهب داویللو چې دا به کلی خدی پوهږي نه لوعااللهځې نهفرو عاد یت کې الزامی جواب دی چې اوسې غواړی خو کراغې نو بیا بته نفرادونه کوئ او بیا بې بچکې دی نه شي لَأَٔيَالَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَتَرِبُونِ كَافِر حِينَ لَا يَكُفُّونَ وُجُوهَهُمْ النَّارَ کَلَچ بَدینشی بندولې د خپل مخونو اوره ولا ان ظُهُرِهِمُ نَد شګان خپلونه ولا هم یُنصُرُونَ بَدَی سَر مدد کولې شي بل تاتیم بغتتن بلک رازی بَدَی تناصا فَتَبَهَتُهُمْ هِرَان بَک دیلرا فلا یَسْتَطِيعُونَ رَدَّان وَی ب طاقت نلریدوه پس کوله دری ولا هم یُنذُرُونَ بَدَی لَه مهلات ور ولکا دیستو جیابی رسول من قبل کو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یکننٹو کی کڑشوی دا پیغمبرانو سرستان مخ کی فہاکبل لزینا نورانازل شپاگا کسانو سخیرو منہم چٹو کی کڑیوی دا دینا ماہا غازاب کانو بی اس آزیون چھ دی داگی پروٹو کی کولی قل تو وای تخیف دنیا بین من یکلاوکم بال لیل و انہار سو کی فازت کی اس آسو جشبیو دو رازی مین الرحمن دا بل هممن جي کره ب مورضون بلکد د یاد دخپ رب نه دي مخړون کې امله هم آلیتون اشتدي د خدایان تمنا هم چې بچ کوې د له مندوننا لا استستونه نه سران فیم ه طاق نه لري د انداد دخپ دانان وله هم مننایحون ا ددي سره زمونږ د طرف ملګرتیا کولی شي بلمتتا نه ها ولا سبب د استض او د انکار دد. چه ده انکار والی که یوٹوکی والی خید انبیاء و پورین بل متانا هاولائی بلکی مونگا فیداور کرده ده ده ده کسان اللہ و آباؤم و مشرانو ده دیلا حتی تردی پوری طال آلیم و لومرو چه اگداشا پده زمانا افلا یرونن آیدین گوری انانات الارد چه مونگ رات دک وزم کتا نن قصحا کمو دیلر من اطرافیات طرفونو ده دینا افهم الغالبون آیدی بزرورشی یعنی دن... جا بیر نمونگ پده دنیا راتانگو از ما که بیراتانگو او سم داده داتا مده چه مونگ